Силни в божествената истина. Щом ядеш, трябва да работиш. Щом дишеш, трябва да любиш. Щом мислиш, трябва да изпълняваш волята Божия. Щом ядеш и не работиш, грешиш. Щом дишаш и не любиш, грешиш. Щом мислиш и не изпълняваш волята Божия, грешиш. Всички светове са създадени от любовта. Земята, Слънцето и звездите имат своята история. Защо, как и за какво са създадени, това е толкова интересно, че ако четете това живо четиво, ще забравяйте всичко останало. Гледайте да обичате все повече хора, боболечки, тревички и цветята, Обичайте все повече и повече същества. Разширявайте любовта. Вие ще развиете едно интензивно желание да обичате целокупния живот. Щом имате любов към всичкия живот... Тогава ще бъдете силни в Божествената истина. Живот, който изпълва всичко, е Божият живот. Всички се стремете да добиете пълния живот на безсмъртието. Всеобемащата любов носи пълния живот. Предполагам, че ревността стои далеч от вас. Когато обичаш някого напълно, не можеш да го ревнуваш. При ревността се проявяват прекомерени права по отношение на едного и никой друг няма право спрямо него. При ревността се изпитва желание за мъст. В неранта система се събират взривни вещества. Разстройва се черния дроб, стомахът, пулсът се увеличава. От нея се раждат доста болести, преди всичко невръстенията. Природата обича онези, които работят. Докато си ленив, никога не може да ти се прости. Прощаването показва, че си почнал с прилежанието. Препятствията и мъчнотиите са дадени, за да се излекуваш от леността. Да се избавиш от състоянието на леност. Това е смисълът на живота. Човек трябва да живее добър живот, за да могат да се развиват дарбите му. Ако човек има някои дарби за изкуство, за чущ език и прочее, те могат да се развият само при добродетелите. Като влезете в света на доброто, ще можете да рисувате, да пеете и да пишете. Само при добродетелите може да се развие гениалност.